Eta hostegun goizuntan ortaizeko oh, lan ere mu edo zelaiari jari interesatuko gira unek ateak irekitzen baititu haste buru untan larumbat igandearekin bi egunez beraz ez talen urtea eta setasunguziak ukanen ditugu hemen diren empresetaz hemen ortaizan oh, sohtzen den ekonomiaz gure gomitekin san koskarat eta maitena goikoetxearekin egun hona egun hona egun hona Hala beraz, arte idekiak ditugula, uh, Aste Buruntan, erjan bezala, ez talen aldi, eh, zonbat garen arte idekiak dira hemen antolatzen ditu zuenak? Zazpi garen aldikotz montatu, adab, montatu adira behaz bi horiek eta uh, espe hantzarekin, zorzi garen bat, etoriko dela. Asteko, helburua, uh, uh, egun horiek antolatzeko, biztan dena, hemen go, enpresen ezagutzea izan da beti? Bai, Elburo behin importantago da, nintzat, pixka bat esplikatzia gune unek zerra nahi duen. Odean, oficialen eriskau gune berezi bat bezala pentsatua haizan zen, eta urtero obratzen ari da. Eriskau arte galeria bat bezala muntatua da, lan mundua, dekorazioa ala gastronomia mailan. Lantegi lakotxak bere egiazkotasuna bere lanen kalitatea dakar, Eta dinamiko, dinamika kolektibo batean kokatzen da. Lantegi bakotsak du berana egunoietan presentatzen. Eran nahi du urte guzian ere, elgarrekin ala ere arremanak baditu zuela? Bai, bai, bai. Hemen ispiritu bat bada. Isp... Eta hori berdira eskertu sortzaleak. Aztapenean hiruzi den, bo errekten izenak, Goikotxea, agnabar eta egi, egi. hoiek zuten asmatu, hoiek dute, piskabat... Uh... Uni mami bateman ispiritu bateman eta oie ditugu eskertu behar. Um, Prezeski, maiten agoikoetxeaz, zure uh, aitarekin hemen muntatu zen uh, lan zerai hori, uh, aztapenetik hemen finkatuak zirezte, eta zure tipitik ikusi duzu haunditzen uh, lan uh, ofizialen egreska hau. Abai, uri ikusi dut, uh, asiginen uh, bimila eta zespian, eta gerox egitu dugu, eta ateideke hori garatu dugu, eta biortegusiz uh, gauza desberdinak uh, egin ditugu, eta tala. Ta hemen ere, eh, poterian aldaketak egin dituzue erregularki ditu hor, berri ere egin zue, berritu duzue hemen piskabat? Bai, berritu dugu magasina, uh, eta obra hondiak egin ditugu, eta guai magasin hortan, uh, bon, genberta ikustela. Horean <laughs> gaurko uh, bere zitashunak, zoain hote uh, dira? Ba, Ezteket gaurko dira, azken ateideketatik uh, gaurerat, bi enpresaberri etorri dira. Hori importanta da, bat atxakilola, kilolaz eta formaz arduratzen dena, eta biarena, brana edari esortzailea, de bere destil, de, no, destilategia hemen ez ari du. Eta hori intexenta ald, da, zenta aldibakotx, ateidekorik egiten dira, beti berrikuntza bat da. Horiek biak etorri dira azken bi urteotan, behinan uste dut beste badirela eta beste datoren urteetako ere beste berri batzu etorriko direla. Bada leku preseskin eri montan? Beste ofiziale batzuan errezibitzeko? Ibiltzen e, e, e, bat zira peskabat kurri, oartuko zira, eta kamionak, arginak, ari direla, e, eraikuntza berri baten montatzen, behaz? Muroak pusatzen dira edo espazioa okupatzen da. Eta, eta, Espazioa okupatzen da, hau importanta da, ez etxe gintzarako, baizik eta eh, lantegi batzuen sortzeko ofizialen eh, ekaraazteko. Bo, gehiago eramerti guzu, or, nor plantatzuko da ordean hemen. Hori, ikusuko duzu. <laughs> Azteko, eh, gerote enpresa gehiago, bai zomatzirezte eh, gaurko egunean, aurten, 2008an, maiteena? Amalau, amalau enpresak eh, badira aurten eta... Bah. Amara hoa impresa, benen, ohartu behar dena da, belarun aldi berri bat edut Ez bakarriko ikotxean edetxean, benen ikusten dituzu beste lan ikusten dituzu ogoita hamar, ogoita hamost, berroi urteko jende gazteak hemen plantatzen direla. Eta hori importanta da, gero ari begira. Azpi maratzeko ere, uh, baiona eta garaziarteko bidean, bide nagusian, bi kokatuak zireztela. Uh, behar bada, idei uh, bitsi bat izaiten antzen hemen orako ereska bat egitea, alta, be da otos pasatzea ikusteko jendea gelditzen dela, badela turismo mailako, edo ere lekuko jendea hemen gelditzen dena, zuen uh, mozkinak ekoizpenak uh, erosteko, bisitatzeko, maiten atzuka erraiten adaukuzu goiko etxapoterian egun guziz bauzu jende. Bai, badugu jendea eta or, badugu jentea zenta sasoina da guretako, zenta jendeak pentsatzen dute uh, plantak, loreak ezartzea uh, baratzean, beraz heldu uh, dira magasinat eta untziak uh, erosteko. Osteon egan dutena importanta, idutzen zaut, bide hori galeria bat bezala da. Eta hor, pasatzen direnak, ohartzen da, ikusten ditu gauzak, obrak eta gelditzeko gogoa etortzen zaio. Hori da importanta, hemen egina diren gauzak, hemen berian presentatua dira, eta halbada hemen berian salduak. Eta gainera, denda da bat bisitatu da, beste da joa hori, hori da, ba. na, nahi bozuetok zen dira, otu hauzti dute aparka, aparka leku batean, eta gero guztian ez ibiltzen al dira. Likuku ekonomiaria hain ditzik du? Nik sifrek ez da azkit, baina pentsatzen dut baiet, zain eta hemen lantegi gazteak dira, gehienak, eta, eta lantegi horiek edatzen ari dira. Baz, automatiko gehiak dute ekonomiari preseski e, ba, e, hemen saltzen da zuzenki, baina ere a, be, zuen merkatuak zabaltzen dituzue. Zortaz zu okupatzen zira a, poterian maitena, kanpoan saltzen duzu hainitz. Laguntzen dituzu ere emengo beste a, enpresak ezagutarazten? Uh, ba, kotsak uh, gure klientak baditugu eta klientak horiek uh, aldu dira biztan dena gure enpresat. Baina gero itzulia egiten dute eta bian dira beste Happréché tanele eta hala gure, uh, gure klientak uh, nahasten dira eta bon haini uh, zeldu dira gero argi da uh, badela uh, lekoa ora ino eta badela bizi bat badela kalitatze auztut ere uh, bertugun aipatu san kaso baiten duzu hori ere uh, orri ere kalitatean ilustu eskaini hemen Inportanta da, zein beste denetan den gauza presentatzen bat dugu, ez dugu atera biderik. Kalitateak kalita itu salbatuko, bai. Da gero beste gauzat hemen ikusi hori da, hainiz gauza desberdin bada, badira labulariak, badira ahateaz, ahategi zentzenak direnak badira poteriak edo zelamika lan dutenak egura, ahatsa, bada denetarik. Horek uh, biz edariak istituko ipatzen, mainan... E, e, e, Baganak mutatu duen uh, denda eta fabrika hori, charmanta da. Eta orain obratzen ari direnak oino, ere, edarago izanen dira. Orduan, horiek dinamika batxok zen dute eta dinamika horretan denek, denek, denek irabaz, irabazlegira. Egen ari nire da ere, kaso maiten duzuela, er, duzuela, etzen nuketena et, ikusi hemen adibidez uh, jauntzi marka haundi bat uh, plantatzen. Ez dakit, ez, ez, ez, behar bat egun batez, jantziak e, e, hemen egine balima dira ez dakit, ikusiko dugu. Jadane, ikusiko zo, oieleskoetxe bat montatzen dugu, eta oieleskoetxe ere eta gomitatu ditugu, hemen hauz, emengo hauzuerrietan ari diren batzu. Eta hor badira ere, kreatzaile berriak. Ogoi amarr, oita amarr, oita amost urteko kiratzaile berriak, batzuek uh, de luneta berri egiten, beste batzuek jauntziak, beste batzuek ez dakitzer, eta hor izan dira, beharko, beharba horiek izango dira, beharko belaunaldia. Oficial gintzan badala nashan? Oficial gintza, ofizial gintzan... Bizitzen alda? Eh, ba, eh, ba, usu, etxian serriak hil ez, bennean bizitzen alda, ez Ba, ba, biztan da bizitzen aldela, eta baina nahi bozu, eh, ekipak edo... E, lantikeak kipiago dira, behaz e, beha edadurak kipiagoak hartzen dituzte, ez da dudarik biza, bizitzen aldera. Ateideki horietan ala ere publikoa errezibitzea da helburu, zuen e, dendak, zuen lekuak biziteraztea, eta orta ere animazioa anitz antolatzen dituzue. Bona itena, bera badapondu batek iten alduruzurekin. Ale, zoin azpimarratu godizki guzu, bona dira hainit, orduan bizpairua txekitzekotan. Bada desfilia e, ibiko itzian, bostetan, desfilia hori eta gero igandean izanenda ikusgarri bat gukantolatu dugula poterian izan du franxexez son e lumier eta haxiko da ameka untan normalki eta xei ikusgarri emanen ditugu. Espikatu nola pasako den poteriak eginen dituzue musikaiak lagunduriko da. Bai, uh, langileak uh, harriko dira bere teknikan, izanen da soka teknika, gero poteriaren langeta, uh, bakotxak uh, harriko dira bere postoan eta gero pianista bat izanen da eta aire dezberlinak eginen ditu eta harriko nizkantatzen ere. <laughs> Bikain, gogoa piztu diguzu. Dezfilea errandu zu, zerren dezfilea izanen da zuzen, hemen goeko izpenela? Bai, izan da tioka, jantzi asmatzailea, bai. Garaziko komertxantak ere desfilia, bakotxakekin nendote, jantziaikin, joa hileriaikin, zakuakin, eta... Ah, erritak, hau zu erritakak ere, gomitatu dituzu eberaz. Eta, bai. Guntza da, izan zerbait gehitzeko? Igan dea, bostetan izango da ere, espektaklo bat, Paulin eta Juliet, eta gero muda taldeekin, hori. Eta bai, bai, gero likian bertan, ursaien uh, bezala emengo gauzetaz baliatzeko, likian beran jaten halko da, uh, bazkariak izango dira uh, laun bateko hor ditan eta igian deko hor ditan, emengoak eginik, uh, baita ere taloak egun usuan. Besta gozo batean ahi duzu egizaitziala ere? Uh, biziki gozo bat, eta e, diten aldi, dit, edozoin diten alda, familian ditan zira, lagunekin ditan eta biziki hemento gozo bat pasatzen alduzu. Mm. Hau, guk hori nahi kinuke. Bestel bat, behar bada entzulek pentsatuko dutena, presioa palketak baitu zeolakotan? Bistanda, bistanda. Nahi bauzu, jendeak errazten bardo, behar dio, behar diozkagu edakutsi gure gauza obrenak. Bai bai, egiten ditugu presioa paltziak, bai. Onda iakitea, hala. Hale, maiatzaren lau eta bost untan, larumat eta igande untan, milesker bier eta ate idekion beraz. Milesker. Milesker zuri.